Onthou, my lichtbron werk nie soos aardse brone van licht, wat eindlik synthetis is en nie werklike licht soos myne, soos ek is nie. Daarom is alles hier helderder as op jylle aarde, en elke wees straal hier sy eie licht uit. Die licht bestaan nie net uit partikels van die geest nie, dit bevat ook alle gevoelens en verlicht die siel van jou wat hier lees, licht jou op na vlakke van die hoogste genote en vreugde. Dit is waarom jou hart geris voel, wanneer jou aan my dink, of my woord besteed in liefde. Dan stuig jou siel op, en word opgehef na my berg, hier waar jy kan asem skep na harde werk, na stresvolle tyd, of na lang dag. Kom net en minste een keer per dag in die bewissing van my tempel in jou binnenste. Onthou, ek het gesê, jy kom nooit weer af nie, maar jou brein vergeer die geestelike gebeurtenisse baie vinnig, wanneer jylle jylle jy dagdake afhandel, dan is het raadsam om ten minste een kort rikkie, as jy kan, te bedink dat jy hier sit saam met my, en een groot kalmte sal oor jou spoel en jou versterk, selfs voor een groot vergadering. Onthou, alles gaan verby, en hoewel die leven hier amper soos een speeliekie is in vergelijking met groot planete om jylle, is het levensbelangrik dat jylle na my luister in verband hiermee. As jylle selfs voor een kort oomlik aan my dink, word die licht om jylle groter en die berg word die werkelijkheid in jou hart. Ek vertroes jylle hiermee en verseker jylle dat alles verby sal gaan en toch net so sal verloop soos wat ek dit wil. En weet dat jy ook een van die is wat sal met my hier hoog boop die top van die ware sabbat sit verewig, want dit is die sabbat wat ek verkies en nie een heidense afgoediese dag nie. Wie wil toch hee dat sy beminde net een kort oomlik by hom moet wees, As jylle al so sterk voel vir jylle bemind is, hoe sal ek nie voel nie? Al jylle liefde kom van my af, daarom sal jylle verhoudings en ware liefde ook van my kom en jylle is dan my breide. Wees dan verseker van my liefde vir jylle hier op my berg van Sabbat, wat niks anders as ware liefde en ris in het nie en wat nie net sekere dag gevoel of gevier behoor te word nie. Maar soos een liefdevolle paarkie mekaar die hele tyd lief het, en die gevoel wederkerig is, so is dit ook soot is in my en jylle. Maar jylle is nog nie gereed om my liefde dieper te verstaan nie, en daarom voed ek jylle met my sagmoedige liefde, terwyl jylle nog op aarde leef en die vleeskleed aan het. Ek sê vir jylle, dat is jylle my liefde ten sterkste moet voel, jylle sal sterf. Wees dus getroos, want ek praat met jou, en bring jou op my berg van samenkoms en liefde, al voel jy nie so in jou binnenste nie, as gevolg van een afdag, afdag, of dalk het jy dit nog nooit so duidelik ervaar soos my skryfknacht en geliefde vrou al ervaar het nie. Maar sy is hier om jylle te troes en te vertel wat ek vir haar doen, en het is bestem vir jylle elkeen. Vreugde in die hart waar ek woon, want ek bring hom na my bergtop. Ek neem hom aan en tel hom op my skoot, ek vertroetel hom, ek gee hom my moederbors en maak hom groot om my bruid te wees en wat self een moeder sal word en ek bou my koninkryk uit sylke harte van syver gelouterde goud. Ek het gesê, kom koop van my goud wat in vier gelouter is. Dis hier op my berg te vind, vry, want jy het klaar die prijs betaal toe jy jou hart vir my gegeet. Vreeg die en blijdskap vir julle. Amen.